أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الراجب على الله تعالى بالحلم يتحرى ما سلكهم سلكوا هذه أمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وتلسق الله يتفاب السنة والحكم بما قال الله عليه طول ما عند باقين ذا كل دخل ذلك انت او لا في مؤمن ضعيف المحب محارب وغليل سن كان ذلك في ايمن او يمين او خارجي او داخلي او مرئي الاول ذلك من طوائف كثيره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلمت تسليما كثيرا جزاك الله في <تصفيق> ما I donasi wa sallawat salamu wa sallamu wa salliika Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Kalu uzi shanima Allah tibarik wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amena u taqu Allahi haqqa tuqaatihi wa la tamutunna illa wa entum muslimu Mubiku virueta Uvaiti sallahu wa shanuhu isna skonboku biya zunshinamu i ta'wilati Wasinko pravi muslimah Allah ta'ala mulimu da chini odunikui wasa bu isna skonboku biya zunshinun dunikui ucumiri samokra U poglavlju, u svar i dijelu menhađu to smo da poglavlja babu sifat i sara, poglavlje o svojstvu namaza. To jeste, o načinu i svojstvu obavljanja obavljanja namaza. I je pisac, Damus Ar-lađervišanu Usminu je, šijek Abdurrahman bin Nasa na Saadi, počeo prvu sa opisom namaza. Da bi poslije toga, pojasnio koje su stvari u namazu rukn, koje su vađib, koje su mustahab, zatim koje stvari, koje namaze i tako dalje. Mađutim ono također, jer sa čim je počeo, jeste način dolaska na namaz, odnosno, da kažemo, način odlaska način odlaska u džamaat. Mada, još uvijek, znači, nije govorio o propisu obavljanja namaza u džamaatu po čemu će kasni, po čemu će kasni biti gora. On je počeo s opisom kako musliman izlazi iz kuće, odnosno na koji način ide, ide u džamiju. Nač kako ide, koju doči kada ula, kada uči kada ulazi u mesdžid i tako dalje. Pa ono sada je počeo svoj govor, govor o svojstvu namaza, kaže istahabu an yati ilaiba sakinatan wa qalen. Kaže pohvalno je da dođe na namaz sa smirenošću i sa poniznošću. Znači da ide na namaz sa smirenošću. I to ono što je došlo po sunnetu Allaho i Rasoola sallallahu alaihi wasallam. E, s obzirom da je pisan sallat jelšanu usmile počeo ovaj svoj govor sa stvarima koji su vezani za, odla, e, za odlazak u mesjed, za odlazak na namaz, ja sam mislio e, danas da se malo zadržimo da tako kažem na ovoj stvari, da spomenemo neke koristi e, namaza u džamatu ili da kažem da spomenemo neke posljedice, posljedice kašnjenja, neke posljedice kašnjenja na namaz. Pa tako odmah da vam kažem, Allah vam dao svako dobro, da je, e, da, je koristi, da su koristi obavljanje, obavljanje namaza u džamatu velike. I da je dosta posljedica koji je koje čovjeka zadese radi kašnjenja, radi kašnjenja na namaz. A je tako jedan broj slavnskoj činjaka spomenuo 40, 40 koristi, odnosno 40 koristi odlaz obavljanja namaza u džamatu. Šeif <coughs> Džibrin, rahmetullahi alihi, je u jednom svojom govoru spomenuo 14 posljedica kašnjenja na namaz. Znači 14 stvari, da kažemo, koje maše čovjeka, koje ga mi mojiđu ukoliko zakasni, ukoliko zakasni na namaz. Pa s obzirom da je ova stvar bitna, jer je vjezana, za svakogodnas, znači svakogodnas sa kašnjenjem namaz, e, da kažemo maši veliko, veliki haide, veliko dobro. A i pogotovo što sada dolazi Ramazan, pa čovjek mora voditi računa posebno namazu, namazu džematu. Ja sam mislio ukratko danas da spomenem 40 ovih, 14 ovih posljednjih. 14 ovih, ona ovih posljedica. I naravno, znači ovde na početku želim da skrenem pa da to je e, Možda će neko reći ovo, to, je stvar koje, to su stvari koje su pohvalne. Znači, istina je da su te stvari pohvalne. Međutim, znači, čovjek treba da zna i ne treba sebe uvijek da odgaja na stvarima da li je nešto obaveza ili je nešto pohvalno. Znači, da pita odmah ako te neko podstakne na neki hajr da li je to vađi ili nije to vađi. Znači, osnovna je da čovjek odgaja sebe da čini ono što je činio Allaho posle nekih sallallahu alihi wa sallam. Jer ashabi Allaho posanika alaihi s-salatu wa salam kada bi vidjeli posanike sallallahu alaihi s-salam da nešto učini i oni bi to, to učinili. Znači čovjek treba da uči sebe, da uči svoju dušu. Znači ako vidi da ima neki hajr da postiće sebe i svoju dušu na taj na ta hajr. Po pa tih posljedica jeste uh, od posljedica kašnjenja na namaz. Jeste to što čovjek gubi ovu stvar. Ovu stvar koju je prvu stvar. A to je dolazak na namaz sa smiranošću. Jer onaj koji kasni namaz u jedinim slučajeva dolazi na namaz u žurbi ili sa žurbom. I ta je šta? Znači ta izgubio nagradu, ta izgubio dolazka na namaz sa smirnošću. Ono što je pohvalno je što je došlo u sunnetu Allahovu posljednika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Znači to je prva stvar. Druga stvar jeste od posljedica kašten je namaz što čovjek nije izašao na namaz ranije. دو كي دشخوا ديسو، الله بسانيك صلى الله عليه وسلم، كو يزابيلي جمع بخاري مسلم وصوحي سيهيهما، صلى الله عليه وسلم كاجة من غدا إلى المسجد أو راحا، كو ادى اويتر إلى نمجر مسجد، وجودين بو يدنم مشلينو كومنتاتورا ادى من غدا من خرج مبكرا، كو اذا جرانيه، كو ادى رانيه نماز، كو ادى Međutim, Odje poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ko de ujutru ili navečer u mesdžid, taja a'adda Allahu lahu fil-džannati nuzulan kullama gada aw raha." Allah dželle šanu, "Čemu u džennetu pripremiti gostbu?" Znaci gostbu, znači misli se ono što se priprema za gosta. Svaki put kada ode ujutrom ili večeri. Ujutrom ili večeri. Znaci ode se na što misli, znači s obzirom da su džamije Allahove kuće načunaj ku dođu naču kuću za služije da bude ugoščim. Pa Allah tabarika wa ta'ala nagrađuje onoga ko ide wa Allah tabarika wa ta'ala kuću da mu pripremi ono što se pripremi za gosna. I saki put kad oddejš wa Allah tabarika wa ta'ala kuću, Allah jalla šanu ti to pripremi da će pripremi u I Iza to velika nagrada odlaska odlaska u jamaat. Vajutim po jednu misljenju, mena gada, mena kharija mubakira ko izhaji ranije. Nači poslica na izlazak na namaz na nije. Nači to je druga, nači druga poslica. Treća poslica jeste kathratul khuṭa, nači brojnost, broj koraka. A to je zato što je, da da čovjek kada ide u masjid, njegov korak da se piše. Da se piše kao, da se piše kao dobro, da se piše kao dobro djelo. Ne samo da se piše kao dobro djelo, nego čovjek sa tim, nego čovjek sa tim šta, nači i brišemo se jedan grijeh i dižemo se i dižemo se i dižemo se jedna dižemo se jedna da ređo i zato kao što je zabilježen u Buhari Muslimu svojim sahihima da pleme beno salema kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači kada je napradio u mesdžid znači da da im je bilo da lako pa su hteli da se približe džami alahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa je imam poslaniku sallallahu alejhi ve kaže, jer se pišu, vaša dobra djela. To jeste, vaši koraci, se, vaši koraci se pišu. I zato je u Lama spomenula, jedan broj Lama je spomenuo, da je pohomalno da čovjek kada ide u mjeseči, da vodi račun o svojim koracima. Da vodi račun o svojim kuracima. Što znači da vodi račun o svojim koracima? To jeste, da se trudi, da napravi što više koraka. Znači da njegovi koraci budu manji, tako da bi napravio, tako da bi napravio što? Tako da bi napravio što više. I zato kada su koraci, znači pitan Naci došlo je došao veliki broj hadisa koji govori o vrijednostima, o vrijednostima toga. Pa tako neki hadisom poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže da za svaki korak da se bliži grijehi da se diže i درجہ. Zatim je došlo nekim predavama da svaki korak da je to šta? da je to sadaka, da je to sadaka. Zatim također poslanih sallallahu alejhi ve sellem je nazvao wa kathratu alkhuta ila almasajid i kaže mnogo koraka ka ka mesdidu وانتظار الصلاه بعد الصلاه i kaže čekanje namaza Poslije namaza, fadalikum ar ribad, fadalikum ar ribad. Znači da je to poput nagrade onoga koji čuva liniju, koji čuva liniju na bojnom, koji čuva liniju na bojnom podju. Zatim od stvari koje, da kažemo, prođu ili maše čovjeka kada zakasni u namaz, jeste traženje oprosta od strane melejka. Znači gdje melejki za njega traže oprost od uzvišenog Allaha tabarika wa ta'ala traže od uzvišenog Allaha tabarika wa ta'ala da Da mu oprosti. Traže duzicnog Allaha, traže duzicnog Allaha te barekatu taala da mu oprosti. I kažu što je došlo, kažu što je došlo od Isu Buhari, da čovjek kada obavlja namaz, kada obavlja namaz u džamatu, kada dođe do saru namaz u džamijrani, ke ajabetu salli alejhi el malaikatu ma dama fi majalisihi el ladhi yusalli fihi. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahmhu. Kaže čovjek da dođi, kaći sedoksedi na svojem mjestu da meleki na njega donose da da meleki Na njega donose salavat i da govore Allahum smilujmu se, Allahum oprastimu. Allahum smilujmu se, Allahum oprastimu. Znači ako dođeš 5 minuta prije prije zana, dođeš 5 minuta, 10 minuta prije, znači sjedneš, sedok se na to misli dok čekaš. Znači namaz, meleki donose, meleki donose na tebe salavat i dobej za tebe. Znači ovo nije mala stvar, ako čovjek razumi suštinu ovoga, što znači to da meleki dobej za tebe? Znači pogledajte, Allah vam dao svako dobro, znači pohvalno je, da traži ježdobu od svog brata muslima'ana, da dobi za tebe, da Allah umjale šanu uputi, dobi za I to je sarkoje bohva pohvala. I zato Allah uposanika pa sallallahu alaihi wa sallam, kada je tiho da učini, eh, kao što je zabilio žimlan termi iz sunanu, da Abdullah ibn Umar, kada je tiho da dobavi umru, zatraži traži izu nad Allah uposanika pa sallallahu alaihi wa sallam. I obotreba. Za traži izu nad Allah uposanika pa sallallahu alaihi wa sallam. Pa ima uposanika sallallahu alaihi wa sallam da zolio pae paṣanī salla Allāhu alayhi wa sallam lek Abdullah ibn Umar yo o la la tensena fi du'ā'ika ya akhi namo ina zabara tu soe soe dovi naš mali brat pae paṣanī salla Allāhu alayhi wa sallam zatražo Abdullah ibn Umar da i kada molim Allah tabarak ve taala da te da te smiluje a sta tek ako meleki ako više ni moli Allah tabarak ve taala da se smiri da te Allah dželle šanu oprosti pa od, od, od stvari koji koji ko ovo to jest da, da meleki za tebe traže istigfar da za tebe dove jeste da prije namaza dođeš u džamiju i da čekaš i da čekaš i da čekaš i da čekaš namaz i da čekaš namaz znači to je od najvećih vrijednosti znači koji su vezane za za iščekivanje za iščekivanje namaza Zatim od koristi od koristi ranjenja da čovjek porani umjestit odnosno da od štetnosti od od, od, od što što se čovjek kada zakasni u velikom broju slučajeva mašiga mašiga prvi saf mašiga prvi do kada je u pitanju prvi saf došla je velika došla je velika, velika nagrada došla je velika nagrada u uh, uh, uh, hadisu Abu Sanike sallallahu alayhi alayhi ve Zatim također od tih posljedica kada čovjek zakasni jeste što ga maši prvi tekbir. A također je došlo u hadisima Allahov posanika s.a.v. velika nagrada da čovjek prvi tekbir izgovori zajedno izgovori zajedno, izgovori zajedno, zajedno sa imama. Zatim također od tih posljedica što čovjek kada je zakasni u džamat, znači, zato što ga broju slučajeva maše sunnete. Odnosno čovjek ostavi sunnete. Pogotovo ako se radi o sunnetima, znači pogotovo sunnete prije yonda sadeci da čovjek da kaže ajde naklanješ ste su nate kasme možda ili se da čovjek na čovjek to zaboravi da se da čovjek to zaboravi možda i sami znate kolika je vrijednost kolika je vrijednost seđejde pa da anja allah te barekuta ala na seđud sami znate kolika je vrijednost obavljanje neki sunneta neki sunneta pogotovo kada su pitanju sabski sunneti izat allah posali sallallahu alejhi da dva rekata sabajskih sunneta je bolje od unjaluka i svega što je na njemu. Da dva rekata sabajskih sunneta je bolje od unjaluka, bolje od unjaluka i svega, i svega što je svega što je na njemu. Znači bolje od unjaluka i svega što je na njemu. I zato Allah dao sako dobro. Znači čovjek mora voditi računa, čovjek mora voditi računa o mislani. Također, od veliki koristi džemata, od ranjenja, da čovjek porani u džemat, jeste dova između jezane i kameta. I ovo je, da kažem, možda od in infadileta sp da čovjek porani u masjid a to je zato što je došlo sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se između ezana i ikamate da se između ezana i ikamate da se između ezana i ikamate odbija ne odbija doba da se između ezana i ikamate odbija doba i zato je došlo sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ad-du'a la yuradu baina adani ikamati da se doba ne odbija između ezana i ikamate i zato sigurno nema niko od da nema nikvu potrebu da potrebu od mjesta i vremena, kada se dove primaju, jeste između jezana i, i kameta, između jezana i kameta. Međutim, kada čovjek zakasni, znači mašloga je ovo veliko dobro. Znači, mašloga je vrijeme, kada se dova prima, onaj koji zakasni u džamat, znači mašnologa je ovo vrijeme i mašnologa je, to jeste mašloga je veliko dobro. Zatim, od koristi, koristi džamata i od posljedica kašnjenja, jeste što čovjek ostavlja ponavljanje za mujezinom, za mujezinom. Dači o što čovjek ostavi, znači ponavljanje za moezenum, a to je da kaže kad moezenum kaže Allahu Akbar, Allahu Akbar, da kaže šiti, kada kaže Ešhadun la ilahe illa da kaže šiti, i da posle toga proučiš do. Jer došla je velika nagrada za onoga koji kada čuje ezan, koji bude ponavljao i koji prouči do i prouči do, on da kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ko prouči do, Allahu ma rabbih hadi ila ut-tame us-salati al-qaima, kaže poslanik Kaže onaj koji bude učio vodov, kaže bit će mu dozvoljen moj šefa'at na sudnjem danu. Bit će mu dozvoljen moj šefa'at na sudnjem danu. Znači tako da je to od veliki, veliki koristi. Zatim također ono što se dešava, da, da, što kašnje u džemaat, jama, znači vodi nekada da čovjek zakasni u džemaat potpuno. Da čovjek zakasni u džemaat jama, potpuno. I naravno, znači da je to također je veliko dobro. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve kaže da namaz, da namaz osobe u džumatu je bolji od namaza pojedinačno 25 ili 27 puta. 25 ili 27 puta. I zato znači najko i navikne sebe na kašnjenje, znači sigurno je da će naviknuti sebe i šta? Znaci da da ga prođe džumater će se desiti da dođe, a da se namaz, da se namaz upotpuni, znači da je namaz završen. I zato, znači također, znači ovo od poselica i znači ovo je posljedica kašnjenja u džamati da čovjek sebe navikava, da čovjek sebe na navikava na to. Zatim također od koristi ili da kažemo od posljedica kašnjenja jeste što čovjek kada zakasni u džemat prođe ga uh ugl kombro istučava prođe ga vrijednost desnog dijela safa. Desnog dijela safa. Jer desni dio safa ima svoju vrijednost. Nač desni dio safa ima svoju ima svoju vrijednost. Zato je došlo do sunnata Allahov Pasalika, sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilje žebuda avudu s ovom sunnanom drugi, inna Allah o malaketahu yusalluna alamaya minissufuf. Da Allah i njegovi malaki donose salavat na desne dijelove safova. Na desne dijelove, na desne dijelove, desne dijelove safova. I čovjek kada zakasni ne može dobira. Međutim, ako dođe ranije, ako dođe ranije, onda može, onda može šta dobira. I zato još jednom vidite, znači koji prijedno što smo spomenuli da donošenje salavata od strane Allaha tabarik wa ta'ala i od meleka, znači da li mala stvar. I čovjek kada dođe ranije, znači ima tu vrednost, znači da Allaha tabarik wa ta'ala i njegovi meleki, znači donose, donose salavat, donose salavat za njega. Zatim također od koristi, od koristi da kažemo da čovjek stigne, znači da ne zakasne, jeste što kada čovjek kaže amin na on posebno po, po se ogleda znači nočni namazima kada sluči uči na glas znači što čovek kada kaže amin za imam pa ako to njegovo amin potrefi amin meleka pa se sallallahu alejhi ve sellem kaže yugfir lahum ma taqaddama min dhanbih da mu se oprašta ono što je prethodilo ono što je prethodilo od griha da mu se oprašta ono što je prethodilo od griha i zato je došlo بسم الله وكفى و تصنئ كرسل الله عليه الصلاه والسلام كما بوخاري مسلم ده بووري رضي الله تعالى عنه الله قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احدا الاخرى غفر ما تقدم من ذنبه كاجا كانت عنك بواس كاجا امين الملائكه كاجا امين باчие امين باкажав се под удар едно са другим ако се под Jedno od uzroka opra, Jedan od uzroka opraštanja, opraštanje griha. Međutim, ako čovjek zakasni u džamat, ako zakasni na namaz, znači onda, onda, onda je šta? Znači, veliko broj slučava zakasni uopšte na taj amin. Uopšte zakasni, zakasni na taj, zakasni na taj amin. Zatim, od stvari, od vrijednosti da čovjek porani u mjesečit, jeste što njegovo, da kažemo ranjenje, ka mjesečitu, upućuje na to je da je njegovo srce vezano za mjesečit da nego vezano vezano zamjestiti. Za A ovo je došlo, došlo u Adisu. Naći da od sedmorice se, koji će biti u hladu sudnjeg dana, kada ne bude drugog dana sam Allahovog hlada. Naći da jedan od sedmorice se, kaže ovo rađulun kalbuhum muallaqun bil masjid. Naći da čovjek čije srce vezano, čije srce vezano za džamiju. Izato, znači uh, onaj čije srce vezano za džamiju, on inshallah taala neće kasnjeti. Ibo je računona, da dođe aranije. Mnogi sarma vezaju svoje srce za džami. Pa tako na primjer ako ima nešto, da kažemo da ponavlja, da uči, može tu desete od džamije, pa prije namaza da čaka. ili da mnogi osari, mnogi svoje obaveze vezali, vezuje za ramska vremena, veže veže za džamа. Veže za ramska vremena, veže za što? Veže veže za džamа. I zato onaj ko hoće alihad, znači mora svoje srce vezati za džami. i mora svoje srce vezati za mjeseđet iza to danas da mlađošano popravi naše stanje znači malo vidimo da su džamije da tako kažemo oživljene znači malo vidimo hačevu znači, gdje govorimo sad da malo vidimo ljudi da, da vežu malo vidimo ljudi da borave u mjestu malo vidiš ljudi da porani na džumu namaz u džamiju malo vidiš ljudi da čekaju između namaza malo vidiš da dođu 5 ili 10 minuta prije prije namaza i tako dalje znači da lađošano popravi da popravi naš dalajošano popravi naše stanje. Međutim od stvari koju počuje, znači od stvari koju... E, e, od od vrijednosti e, da čovjek porani u smrć jeste što to ukazuje da je čovjekovo srce, da je čovjekovo srce vezano, da čovjekovo srce vezano za za, za I posljednja stvar, znači jeste što kada čovjek zakasni u džemaat, imaši znači maši ga mnogo dobra od zikra, od dove, od učenja Kur'ana i tako dalje a znači, čovjek posebno obratje pa po ženom. A to je da čovjek kada porani, da čovjek kada porani u mesecet, znači da ta tada dok čeka namaz, znači mimo njegovog čekanja. Znači da čovjek čeka namaz, znači samo da šuti. Znači meleki donose selavat meni ga. Pa zamiste kolika je tek onda da kažemo nagrada, ako čovjek u tom vrijeme upučuje dovu, Allahu dželle šanu ili spomni Allahu te barekuta taala čini zikr ili kažemo uči Kur'an. Znači kolika je tu, kolika je tu nagrada. Mađutim kada Kada ostaneš bez toga, znači mašljote je, mašljote je dosta, mašljote je dosta dobra, mašljote je dosta, mašljote je dosta, dosta dobra. Znači ovo su samo neke od da čovjek, ovo su samo neke od posljedica da čovjek, znači zakasni, znači od kašnjenja, kašnjenja u msće. I zato da nas avlađa šlana učini od onih je srce vezano, čije je srce vezano za, za, za džamiju, čije je srce vezano za msće, i da nas avlađa šlana učini od onih koji vode računa o svo I zato kao što rekoh, znači ovi ovi ove stvari, ove 14 stvari spomeno šejh Džubrild, to na lei tumsalal od posledica kašnjenja, u posledica kašnjenja umesto. Znači rekao sam da da da da da da da je pisao da musallal džalalush-smile govor počuva sa yustahab wa ni'ati ileha bisakinati wa da je pojam na ciò ide do gde sa smirenošću i sa ponižnošću. Kađe fa idha dakhala al-mescid qal, a kađe kada uđe u mesdžid, kađe To je da praoči dou ulaska u masjid, koja glasi bismillah, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulillah, allahum aghfir li dhunubi, waftah li abuaba rahmatik. Znači da kaže bismillah, wa salatu wa ala rasulillah, allahum aghfir dhunubi, waftah li abuaba rahmatik. Znači doba, koja se uči, kada čovjek uje, da uči, da praočovo dohu, koja se uči, kada se ulasi u masjid. Ka je da li šejh i predme رجل اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه Ka je kada ulazi u masjid ulazi desnom nogom kada ulazi u masjid ulazi ulazi desnom nogom kada ulazi u masjid ulazi ulazi desnom nogom a kada izlazi izlazi šljevom nogom izlazi lijevom nogom ka je on govori ovo je zikr ila anahu jaquul ka je kada iz mesjeda najti izgovara isti ovaj zikr stim što govori ناتشي اسمه دو بي كاجي اللهم افتح لي ابواب فضلك ومن اس ابواب رحمتك كاجي اللهم افتح اللهم لي ابواب فضلك ناتشي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك ناتشي كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه ناتشي كو تشو دوشنو و حديثه كويس ابلجهما احمد ابن ابن ماجه ناتشي تو استفالي ناتشي كويس помню що і да су помане ناتشي I Allah sa nagradio, znači da čovjek odje računa, ovo je dobir dosta puta, znači također kada čovjek žuri, znači maši ga također, prođe ga, znači ova doba ulaska, ulaska, ulaska ulaska maske. Posle toga je še da govori, znači u načinu obavlja namaza, to je da kaže, fa idha qame ina s-salati, kale Allahu akbar. I kaže, kada počne da obavlja, kada ustane da obavlja namaz, reči će Allahu akbar, inša Allah i ta'ala, znači o وصلى الله على محمد وآله وصحبه وصلى الله وسلم تسليم الكثير انا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منعج السلف الصالح